כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ויקום יעקב מבאר שבע, ויישאו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת טפם ואת נשיהם בעגלות, אשר שלח פרעה לשאת אותו.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 בכור יעקב ראובן, ובני ראובן חנוך ופללו וחצרון וכרמי, ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הקנענית, ובני לוי גרשון קהת ומררי, ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימות ער ואונן בארץ קנען ויהיו בני פרץ, חצרון וחמול, ובני יששכר, תולע, ופובא, ויוב ושמרון. ובני זבולון, סרד ואלון ויחלאל. אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפתדן ארם, ואת דינה בתו. כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלוש. ובני גד צפיון וחקדי שוני ועצבון עירי וערודי ואראלי ובני אשר ימנע וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם ובני בריאה חבר ומלכיאל אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו ותלת את אלה ליעקב שש עשרה נפש בני רחל אשת יעקב